Dani Svetog Evanđelja po Jovanu. Slavoterjev vrijeme ono prolazeći, vide Isus čovjeka srie podrođenja i zapitašega učenici njegovi govoreći «Ravi ko sagriješi ovaj, ili roditelji njegovi, te se rodi slijep?» Isus odgovori, «Ne sagriješi ni oni, roditelji njegovi, nego da se jave djela Božija na njemu. Meni valja činiti djela onoga, koji me posla dok je dan. Dolazi noć, kad niko ne može raditi.»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 a susedi oni koji ga beako vidjeli prije da beše slijep govora ko nije li ovo onaj što je sjedeo i prosio jedan govora ko daje on a drugi daj nalik na njega on govori ja sam da damun govora ko ti se otvoriše oči on odgovori reče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 Kako može griješan čovjek takva znamenja činiti i nastar razor među njima? Opet rekoše slijepcu, šta ti veliš za onoga što otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Tada judeji ne vjerovaše za njega da je bio slijep i progledao, dok nedosvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći,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 Sam kaže za sebe, ovo rekoše roditelji njegovi, je se bojaku judeja, Je se judeji već bejaku dogovorili da bude odlučeno sinagoge, kog od njega za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, odrastao je njega pitajte, tada po drugi put dozvavše čovjeka, ko je bio slijep i rekošemu podaj slavu Bogu i mi znamo da je ovaj čovjek grišan a on odgovori reče je li grišan ne znam jedno znam da ja bek slijep i sada vidim tada mu opet rekoše šta ti učini kako otvori oči tvoje odgovori Več vam kazak i nelušaste,Šta opet koćete da čujete, da nećete vi da postaneete učenici njegovi. oni ga izgrde šere koše, tisi učenik Nnjegov, a mi smo učenici moji se ovi. Mi znamo da je moi si je govorrios da je moj si uugvorrio o Bog, a ovoga ne znam odtku je.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 Ne bih mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, Ti si se rodio sa u grijesima, Pa ti nas da učiš, I istjeraše ga na polje. Ču Isus da ga istjeraše na polje, Pa našavši ga reče mu, Vjeruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori i reče, A je on gospode? A ko je on gospode?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 Pred nas, evo, postavlja malo nezahvalan cilj, jer i nemoguće dostići te kriterijume koje je postavio naš Otac, ali uzdajući sve tu vašu potrebu, vašu ljubav i u blagodat Duha Svetoga radi vas danu, mi se osmeljujemo Da vam eto kažemo i ove nedelje reč Božju, reč evanđelsku. I va istinu, braću i sestr, vaskrse Hristos i poljuljaše se temelji staroga sveta. Poljuljaše se temelji otvoriše se vrata tamnice, kako smo i čuli u delima apostolskim. Otvoriše se vrata tamnice u koju behu zaključani ljudi pred dolaska Hristovog. I zađuše na svetlost istine, svetlost bogopoznanja. Tvoriše se oči njihovih duša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 I zato, zato i tolika larma, zato toliki napadi. A nije to od današnjeg vremena. Vidimo i u evanđelju koje smo pročitali. Gospod iz cijeli oči rođenom slepcu. Čudo, kako sami fariseji kažu,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 Nemojmo misliti da je ovo nešto što se nas ne tiče. I mi svi beh smo slepi odrođenja, a progleda smo svetim krštenjem. A da li mi, poput ovog sleporođenog i isceljenog, kome je gospod najpre isceli oči tela,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 Bogu je uvek moguće da ga ponovo raspali u srazmeri s našom dobrom voljom za ispunjavanje zapovesti Božih s našim smirenjem našim pokajanjem ili smo pak više nalik na roditelja sleporođenog pa tako i straha od sveta Nismo spremni da posvedočimo to da je Gospod naš iscelitelj i spasitelj, jako to u dubini duše znamo. Nego takoću teći, idemo kroz svet boreći se, bivajući ranjavani i pokajanje Bogu snova prinoseći. Jeli smo možda po putovih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 Gledajmo da uvek dobro pravo samima sebi, onda i svetlo oko nas posvedočimo svetlost Božju primljenu na krštenju. Svedočimo da smo članovi crkve Hristove koju vrata adska neće nadvladati. I tako prinoseći pokajanje gospodu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 Hristos vas krise.